Пропив циган усі гроші. Та й поніс жупанина до шинку пропивати. Тільки оповідач хотів показати, як циган жупан ніс. А дівчата вже реготом зайшлися. «До столу, до столу!» – запросила господиня. «От ви смійтеся на здоров'я, а ми до столу підемо». Перервав розповідь Забіла. «Заздрю вам, Вікторе Миколаєвичу», – сказав Куліш. «Щасливий ви!» О, у чому ж те щастя моє? У ваших віршах. Ходять по Україні між людей, і кожен їх знає. А що той альманах чи книжка? Хіба багато їх читають? Не письменні ж у нас прості люди. А ви теж вірші пишете? – запитав Забіла. Пишу, – відповів Куліш. А Вікторе, а лагодяки вчора готували кутю? – запитала Мотрона Васильівна за столом. «Варили?» «А яку? Ячмінну чи пшеничну?» «І з яким молоком подавали?» «Ячмінна була кутя, а молоко макове», посміхнувся Забіла, всідаючись за стіл. «То я ось подам пшеничної з конопляним молоком. Кутя була вчора, але й сьогодні не гріх поїсти. Он мед розведений у білій макітрі. Там і горіхи є... Черпайте ложкою. Гостю, вершків дайте до куті, мамо, попросив Василь. Ні, ні, не можна, відмовився Куліш. Вершки, сину, можна тільки 31 грудня, відповіла мати. Сьогодні гріх вершки їсти. Коли всі всілися за стіл, мати вийшла в свою кімнату і повернулася зі словами. А у нас іще гості. І слідом за нею. Війшли Люба та її чоловік. Коли вони прибули, ніхто не бачив. Віктор привітався стримано, ввічливо, А мати посадила доньку і зятя так, щоб вони сиділи подаль від Забіли. Вечеряли весело і довго. Були тут і жарти, і анекдоти, і приказки. Куліш не поступився перед Забілою вмінням веселитися. Зате в танцях не змагався. Бо зовсім не танцював, і вважав це принизливим для освіченої людини. Віктор гарно танцював, ще в гусарах навчився. На численних бенкетах він виходив першим і на гопака, і на мазурку, і на краков'як. На бенкеті, присвяченому приїздові Василя, він запросив на вальс Любу. Їй не позичати вміння танцювати. Ще в полтавській жіночій гімназії оволоділи цим мистецтвом. Гордий, наче козак запорізький, водив її по колу. Це було єдине, що могло їх зблизити. Десятки очей спостерігали за цією парою. На очі старої навернулися сльози. Улюблених молодших сестер вони вигравали веселими зірочками, і тільки очі Іллі Боголюбцева – Блищали у слабкому свічковому освітленні неприхованим гнівом. Люба знала, що буде сварка, але вона не могла відмовити собі у тимчасовому щасті. Додому повертався таким закоханим, як і десять років тому. Ще не оляглася радість зустрічі з коханою, не відпочили ноги від танців, а вже треба було збиратися на інше свято. Він і не поспішав би, аби воно не обіцяло радощів, яких у нього було так мало. Небо зоріло над борзнянськими перелізками, заметеними снігом. Дерева тихо стогнали під холодним вітром. Вовк біг за саньми, а Забіла все їхав і їхав, щоб дістатися Мойсівки. Тут він мав зустрітися... З Тарасом Шевченком, який знову приїхав на Україну. І зустрівся. Шевченко у Забіли. Малюнок. Над хутором Забіли висіла величезна снігова хмара. А легкі метелики злітали з неї, повільно кружляючи, сідали на снігові кучу гори. Наїжджувалися шляхи, а втоптувалися доріжки. Погожому зимовому дню Раділи всі. Тільки Віктор Миколайович ходив похмурий. Минав рік від останньої зустрічі з Шевченком. Тарас Григорович кілька разів обіцяв приїхати до Забіли, але так і не зміг виконати обіцянки. 9 січня 1847 року Шевченко разом з Гулаком рушили з Києва.